انجز الله الرحمن الرحيم ولا جسم ولا جوهرنا ماتت رحمته عليه صفات سلبيات ذهيات واجب سبحانه هو لا شرك نو یوسفہ ذکر کو سے اللہ تعالی لقب دی اعراض ننده نند و نور صفاتنا بیان ویس اللہ تعالی جسم ننده دارنگا اللہ تعالی جوہر ننده شاعر رحمت اللہ علیہ دی داوی دی دا فار دلال ذکر کو وین غرض دی شاعر رحمت اللہ علیہ لته تعلق دی شرحنا اغه مختصره درې غرض زدین اول غرض د شارح رحمت الله تحقیق المقام ده دویم غرض دی شارح رحمت الله علی اغه دوه معناګان دی له فارده جوهره دریم غرض د شارح رحمت الله علی د فد سوال ده ماولیس خلاصه د درس اغدر خبر سوالي تحقيق دو يم دو جوهر. دريم سوال یو ذکر کوي تحقیق المقامه دویم دو نه غن ذکر کوي لپاره دي جوهره دریم ذکر کوي د فرد سوال تحقیق المقام کې د دنبی داوی د لپاره دوه دلیل یای دی اول دلیل حاصل دا ده تعالی جسم نده و الا فلزم حدوث الواجب لکن تعالی باطل فلمقدمه مثله وجد بطلان تعلق ظاهر د زکا وجوب او قدم د منافذ لحدث سره و وجد ملازمه د لازمه د چې الله جسم سينو دیابده حادثو ګرځي او وجد ملازمه د ذات هر جسم د مرکب وي او هر مرکب اغه په کیوام کې محتاج وي خپل اجزا و, و, و لره احتیاج امر د امکانو د حدوث ده نو هر مرکب حادث نو بیا به لازم سي حدوث دي باری تعالی یو دلیل غبنه ده فن مت دي قیاسه استثناء رفع سران د سبب وی چې الله رب العزت د جسم نه ده و الا فیلزم ان یکون حادثنا لکن تعالی باطل المقدمه مثله وجد بطلان تعالی خو ظاهر دا د کقدم دي باری تعالی تیاغه ثابت ده پا براهین قطعیه و سره ده مناتی ده لحدوث ده باری سره. و وجه ده ملازمه ده چه لازمه ده تبیا با الله حادث و گرزی. و وجه ده ملازمه ده ده چه هر جسم مرکب وی. او هر مرکب محتاج وی اجزاو لرا پیات بار ده قوام سره. نو احتیاج د امکانه د حدوث دا فیل ده محدوث الواجب. نو بیا حدوث ده باری تلا لازمی گیم. او حدوث دی بار تعالی خوش مګو تاسو ویلې چې دا باطل ده دویم دلیل ویلی دا پهنه مدي قیاسی استثنایی را سوي سره نو ویلې چې واجب سبحان هوجه سننه ده و الا فیلزم ان یکون حادثنا لکن تعالی باطلن فالمقدمه مثله وجد بطلان تعالی خو ظاهر دا زکه وجوب او قدم دی بار تعالی منافذ ال امکان او حدوث دی بار تعالی سره وجد ملازمه دا صلی لازمه دا چې کچرته واجب سبحان هو جسم ګرځینو بیاب الله تعالی حادث وی وجد ملازمه دا دا چې هر جسم اغا متمكن فلمکان اغا متحیز وین هر جسم اغا متحیز نو بیاب الله تعالی احتیاج حیاز لر راس احتیاج امار د امکان امكان امکان او حودوس منافذ الا قد ما لو وجوب ذاتي د بار تعالی سره ثابته سو دا خبرات الله تعالی جسم مدا دو دلیلو باندې پوي شوي زنه واخصه دویمدا وا ماتن رحمت الله علی وکران ویلیته الله تعالی جوهر مدا دایته جوهر اغه دی فارد و ما ناگان دی یو مانا د د د پاه متکلی کوي دو یمه معنا د دی د پاه حکمه فلاېفضی کر کوي را د متکلیې نوداد چې جووهر را ځ په معنا د جززی لا ته جزذا سره هغه جوته جووهر ویل کېږي چې هغه نور قابلې تقسیم نهوي نو دغهجززی لا ته جزذا په معه بندې مامېږي او پر د فلا سفه حکمه او بندې جوهر ویل کېږېغ سر لره جوهر وی لیکيږي اغه موجوده را څکله په خارج کې دا موجود سي نو په قيام کې د دې اړتیاج غیر نه تن... نه د یاي چې دا اغه موجوده وی لیکيږي څکله په خارج کې موجود سی لکانت لا په موضوع نو اغه محل ته محتاج نه وي اغه محل خپل محل لري نو د دې وی لیکيږي جوهر نو د یاي چې کمانه اوله خلي بیا مانا, مانا سیدہ سوالا جوهرنا الله تعالى جز لا تجزا ندى وني ود وجنا چې کج جز لا يتجزا یو ګرځو نو بیا بلازم سي بیا بلازم سي حدوث دي بار تعالی طالبات المقدمه مثله وجد بطلانو تاريخ ظاهر ده زکا کې دند دي بار تعالی منافذ ال حدوث سره وجد ملزمه د اصل لازمه ده ته بیا الله حادثو ګرځي ود وجنا چه جزء لا تجزا متحيز وي. او هر هغه شی چې متحيز وي ان هييز او محل ته محتاج وي هغه حادث وي نو هم حادثو ګرځي او حدوث باطل ده او يا دواموجي اي دویم دليل ته اشاره کوي چې الله تعالى لا تجزا نده والا فيلزم ان يكون حادثا لكنه طالباتن فالمقدم مثله وجد بطلان تاريخ ظاهره ده وجد ملازمې ودې وجنه چې جز لا تجزا د جز د جسم نه او اوس موږ تاسو په دوه دلایلو ثابت کړه چې جسم حادثه نو جز د حادث لا يكون الا حادثنا جز د حادث حادث وي نو به شي حدوث دی باری تعالی تعال الله عن ذلک اولون کثیره دا چې اسبن تاسو په شوي کنا دوی هم که آسان څنګه جوړ ک چې الله تعالی ده جز لا تجزا نه ده ولكن جزء لا يتجزى يكون فهي يلزم أن يكون حادثا بها لا يجب أن يكون حادثا لكن تاليبات في المقدمة مثله وجد بطلان تاليه هذا هو ظاهره هذا هو خدم منافذ لحدوث ذات سلا وجد ملازم هل يجب أن يكون الله تعالى جزء لا يتجزى أن يكون حدوث بلازم؟ وجده جزء لا يتجزى في جزء جسم والذي أهل سنة والجماعات لا يجب أن يكون چې جسم مرکب د اجزا لا تتجزاونا او راي د فلسفه حکما او داوا چې جسم مرکب د دي هيوله او د صورتنا نو چې کله د موږ اخيده داوا چې جسم مرکب د دي اجزا لا يتجزاونا نو چې د دي جزء لا يتجزا نو د دي جسم نسكنه او اوس موږ او تاسې ثابت کړل چې جسم حادثه نو جزء د حادث لا يكون الا حادثا اگه نمي مغر حادث وي فيلزمه حضور الواجب تعال الله عن ذلك اولوان كبيره لك بتلان ذلك مغ ثابت خبر ادا سوا سي الله تعالى جوهر فمانه دي جوز الياته جزاء سره نه ده الله تعالى جوهر فمانه دي جوز الياته جزاء سره نه ده دو دويمه معنا دي, دي دي پارا اغا فلسفه و ذکر كرده اغا اي ابتدای عبارت ده د اغه موجود نه څه کلافه خارج کې موجود موجود سین لا په موضوع نو دا په محل ته محتاج نه وي لا په موضوع نو اغه به یو موضوع او محل کې نه مانا دا احتیاج به یغته نه ایراد لای د دې دې دې لپاره به خپل محل راغلی وي نو په دغه مانا باندې کوښله بیان باری تعالی بیان باری تعالی اغه جوهر نه دا وله ویدی و جنا ویدی و جنا چی دوی دا قسم گل زوال ممکن نه نو دسی و یایی تی اللہ تعالی جوهر پا معنی سانی ندا ولی و ایلا فیلزم امکان الباری لیکن تالیباتی لنفل مقدمه مثله وجد بطلان تالیم زکا قدم منافی در امکانو لحدوسی ذاتی سر او وجد ملازمه داسه لازمه داسه که الله جوهر په مانا سانی بنده واخلو نو بیا به امکان دی باری داسی وی وجه دارا چې دوی دا جوهر قسم گرزوالای دی ممکن نه نو قسم دی ممکن ممکن وی کن نا دوی دا قسم گرزوالای نا لا, لا ممکن نه او قسم دی ممکن هغه ممکن وی نو لازمیگی امکان دی باری تعالی تعالی الله عن ذالک علون کدیر خوبه دی خبره بندی سوال رازی الله تعالی ممکن وګرځي په معنا دی امکان عام چې مقید به جانب الوجود وي دا معنا څه دي د وجود واجب وي د وجود ضروري وي ضروري الوجود راغلي وي عدم د محل او سلب هغه په یو د طرفینو چې عدم دراغلي وي نو امکان عام خو دې ته چې التا مقید به جانب الوجود یا به جانب عدم وي یو شی کې نو واجب تعالی دی مقید به جانب آګه وجود دی ضروري وي خو ادم دي دي د محل وي په دې معنا باندې خو دا اټلاق دي ممکن سیدا نو الله تعالی دی ولایاذ بالله جوهر سي په دی معنا باندې چې دی قائم بذاته ده. چې کله په خارج کې موجود سي محل نه غواړي چې کله هم په خارج کې موجود سی محل ته محتاج نه وي نو سي احتياج امرانغي او ممکنه مو ګرځيده په دی معنا باندې چې دی مقيد به جانب الوجود ده نو بنا انا بناء على ذلك بیاخد دغه اطلاق د ممکن په واجب بندسې سی ما د ایرا وی سوال نه جواب وکا حاصل د جواب دادا واراد به الماهیهه الممكنه حاصل د جواب دادا چې دوی کله جوهر قسم له ممکن نګرځوین نو دا عبارت اخلي د اغه ماهیتنه چې اغه ماهیت ممکنوي چې کله په خارج کې موجود شي لکانت لا فی نو ماهیت او دی وجود په ما بین کې دوی تخلل دی ایزا کړی دا او علماء دا قانون ویللی دا چې کله تخلل دی ایزا په ما بین دی ماهیت او دی وجود کراسی راسي یعنی معنی دا وی چې دغه حصول الوجود دا یو امر زاید په ماهیت باندې وی نو دا بیا په ممکن خاص کې کېدلای شي دا بیا په ممکن عام کې نوی نو دا دی دوی تعریف کړی نه دی, دی خبره دا چې مراد دوی دلته هغه ممکن په معنی دی امکان خاص سره ده ممکن په معنی دی امکان عام چې هغه مقید به جانب الوجود وي نه ده نو چې کله هغه مراد نشو لہذا دغه اطلاق به هغه په واجب سبحانه وبنده داله سره جایز نه وي تاسو پوه جواب ادا د دلته مراد له امکان امکان عام مګنو سو اخیسته لري چې هغه مقید به جانب الوجود سي ولې و دې وجناد دغه جوهر د ده نو اگر معنا قرینه دې خبره ده چې مراد دې د امکان خاص ده نه امکان عام څنګه اگر قرینه دې خبره ده ویژه ک دوی د سویل دې ته د عبارت دې هغه ماهیت ممکنانه اذا وجودت فی الخارج نو ګوره د ماهیت او د وجود په مابین کې تخلل دې ایزاره غليره نو دا دلیلات کې په دې خبره باندې چې وجود حضور الوجود دا به یو امر زائد په ماهیت باندې وي او دا راضی په ممکن خاص کې نو معلومه سوال چې دلته مراد دې ممکن خاص ده نه ممکن عام نو, نو دغه اطلاق په دغه طریقې بندم په واجب سبحانه هو بند جایز نه ده باقی دا خبره باقی دا خبره چې جوهر په دی معنی نه بنده او چې ممکن ممکن په امکاني عاما مقید به جانب الوجود واخله ده جایز ده کنه دا بحث به بی ان شاء الله درس و راته بس نه اندري خبره وشه یو تحقیق المقام ذکر ک دیونبی داوی لپاره دی دوه دلیلہ بیا دویم نمبر کې اختلاف المقام ذکر ک چې په جوهر کې اختلاف ده فلسفه پیوی معنی اخلي او متکلمین حضرات په بل معنی باندې اخلي خو اختلاف په دغه ډول معنی نو سره په باری باندې جایز نه ده په دې خبره وختاسې پوښیږي او درېمه د فدشوار وکړه نو درې خبره ده د ترلاسه کولو عبارت ولا جسمنا الله تعالى جسننا لانه متركبنا زكا هر جسم مركب او هر مركب ده حادث وين لازمي يجي حدوث دي واجب تعال الله عن ذلك علوا كبيرا ده يوم مستقل دليل دو يوم الله تعالى جسننا وليه متحيزنا هر متحيز هر متحيز حادث ما بيالزم يجي حدوث دي بار تعالى. تعالى الله عن ذلك علوا وذلك اماره الحدوث دغه دواره عالم لپاره د حدوث دا ولا جوهر نه الله جوهر نه د امانند نه پرای د اهل سنت او د متکلمین باندې فلانه اسمنا زکا جوهر د عبارت اخلیل اغه جزنات هغه قابل تقسیم نه وي او هو متحيزن نه دا یو دنده او هو متحيزن دغه جوهر یا جز لا تجزدا متحيزي زکا دا جز د چا د متحيزه او جزد متحيز اغا متحيز بكنا او بلدادا جدا جزدال جسمنا والله تعالى متعالين ان ذلك الله و اغا عاليدا لدغا جسميتنا واما عند الفلاسفة هرسة پرائد فلاسفة هودا فلأنهم ندوئي وإن جعلوه اسمنا اگر کنوم قرز والدالة فارده هغا موجود لا في موضوعنا سياغا پا يوم حل كنوي بي بياك مجردوي بي أو متحيزوي لیکن هم جعلوه لیکن دوئ دا قرز والدالة أقسامو ده ممکنه مراد دوئ بلده ممکنه اغا ماهية ممکنه ده فإمكان خاصه سره ایزا وجدت پی الخارج تکل پا خارج کی موجود سی لکانت لا پی الموضوع نبیع پا محل کی نوی و اما ایزا القائم.